Pande wa pili nao, na Kenefi na wanau salama, wali kuona wamichomwa bastola kwa nyoshema daktari na polisi wajimbo la Texas, kwa wapishem langoni. Wakati mzozo huo unendelea, huko uanjavuandeki wa Love Field in Dania, Air Force One, jajwa mahakama kuu Sarah Hughes. Halikuwa namuapisha makamu wa Raisi Lyndon B. Johnson kuwa Raisi wa Marekani. Na huko mitani, wananchi walikuwa wako kwenye sintofahamu kubwa. Ninini kimitokea? Nani ya mimuwa Raisi? Hamewezaje kutakeleza hilo, sababu gani ime mponza Kennedy kuwawa? Maswali yalikuwa mengi na magum pasipo magibu ya zahiri. ササトウリコニコファハムザイリコウソウナニムウシカオキフォジャジケネディバーダコシャンボリワコムサファロアライスケネディナハティマイコペレケケフォチャケマダモジャンダニアマサマチ n チエ、ja、a カマトアントネディリカナ u マリーハービーオスワードナコシュトミワコウシカナトキヨヒレイイリコワジエネテレザキリアンバチョ マリオニベカニアフサポリシーワエネオラダラスナーシクエトキオリコメパンガワコアモジャワセンテキザギンサファラコピキピキピキピキヤキヤポリシーイリパンガワニュメマガリオリオパンダワンディシ l アバリカマンバヴ g i l i リ a ゼンパン a リオ h サファラ p hu o ハポニュマ Baker An Elezakwamba Sekuhio y ya Tukio Akua i Kunimsafara y s e k o n i c h a c h i b a d a Kukatakona Kutokahunston Street Nakisha k u i n g i a Elum Street Msafara u l i p o t e m b e a u m b a l i w a k a t w a f o o t e s t i n i m Pakasmanini a r i z k i a m l i o m k, Baker, k u b w a Risasi b a k e Anadai Kwamba k o z o i f u w a k e l i Gunduakua Mriohu o niwa Rifo a Yenenguvu y k u b w a Na kuzingatia mrio liotoka li hisi kwamba, bunduki hiyo imfiatuliwa kutoka aitha jengola mbelea ke, yani Texas School Book Depository, au jengola ilo mkabala na jengohili kwa upandu wa kulia, yani jengola Dallas Textile Building, yani Dall Techs. Beka anendelea kueleza kwamba, alipuangaria kwa umakini zaidi katika jengola Texas School Books Depository, Hakaona njiwa waliokuwa juu ya jengu wana ruka na kutawanyika kutoka kwenye paa Beka aneleza kwamba moja kwa moja hakaendesha pikipiki yake mpaka kwenye kone ya Hunston Street na Elm Street Ambako lipaki pikipiki yake na kisha kuelekea kwenye jengu la Texas School Books Depostle Na kuingia ndani ambako wali kutana na msimamizo jengo hilo buwana Roy Trull Moja kwa moja Baada ya kumueleza kwa araka araka kuhusu kilichokuwa kinendelea huko barabarani ya likutoka. Na kwanini yuko hapa? Yei na roi wakapanda mpaka gorofa ya kwanza. Na kwanza kupige kelele mtu yeyote liopo juu. Ashushe lifti kuja chini. Miaka hiyo lifti nyingi hazikuwa na mfumo kama huu wa sasa. Ambapo na bofi ya kitufe na lifti na kufuata gorofo liopo. Kipindi hicho... Ilikuwa inabidi mtu aliopo gorofa ambalo ndipo lift ilikuwepu kwa muda huo. Airuhusu kushuka chini au kuenda juu kuringana na huitaji huo. Bada ya beka na roi kuita kwa sekunde katha bila majibu, wakamua watu miengazi za kawaida za jengo kuenda juu. Wakapanda mpaka gorofa ya pili ambako, wakiwa wanailakia kupanda ngazi kuenda gorofa ya juu zaidi. Beka anadai kuamba alisikia mjiongeo kwenye chumba kilichopo karibu yao. Chumba hiki kilikuwa kinatumika kama chumba chachakula na wafanya kazi kwenye janguhili. Beka haka chomua bastola yake kutoka kiunoni na kufungua chumba hiki. Ndani ya chumba hiki walimkuta Lee Oswald. Wanaeleza kuwa, Oswald hako nekana kuwa mtu mwenye mashaka. Mtu mwenye mashaka. ilatu alishtuka kuona polisi memnyoshe ya Bastola. Inaelezo kuwa Oswadi. Alikuwa anonyesha dalili zote za mtu ambaye, hakuwa anajua ni nini kilikuwa kinendelea. Msimamizu wa jengo, alimtambulisha Oswadi kwa askari kuwa, alikuwa ni mfanya kazi wa jengo hilo. Hivyo, ikambidi polisi ya muwache Oswadi na kuendelena upekuzi katika flow za juu. Purukushani yote hii, Kutoka muda ambao, Becker alisikia mliwa risasi ya kiyo kunye msafara wa Rais. Mbaka kuja kukutena na oswadi gorofa ya pili ya jengula Texas School Books Depositol. Ilichukua kama sekunde sabina nene mpaka sekunde tisini tu. Kwa mugibu wa report ya kamishini maalumu ilioundo na serekali ili kuchunguza kifu cha Raiskenage. The Warren Commission waneleza kwa mba, Inakisiwa kuwa Oswadi aliondoka kunye jengu la Texas School Books Deposit Hall. Muda wa sasite na dakika therethina tatu, kubitia mlangu wa mbele hukwa kiwa meshika soda mkononi kumujibu wa ushahidi wa muna mama mbae. Alikuwa nafanya kazi kama sekretari kunye jengu hili. Ineelezo pia, baada ya upekuzi, mnamo sasite na dakika hamsini. Bunduki Raifo, aina ya Italia ni Kakano, iligunduliwa ikiwe mifichwa kwenye lundu la vitabu katika gorofa ya sita. Baada kugunduliwa kubundugi hii, mnamo umajira ya saa sita na dakika hamsini. Jengo hili ilikawa sildi kuzu ya mtu yeyote stoke au kuingia. Lakini ajabu ni kuamba, kule barabarani ambapo Rais Kennedy lidunguliwa. Kulikuwa hakujawe kwa kizu hizi chochote, Kuizuia watu aspita ilikuwe pucha kwa ribu crime scene na kuna rekodi za video zinawenisha magari akimdilia kupita bara barani kama kawaida. Reporti ya Warren Commission ineleza kuamba mara bada uswadikutoka kwenye jengo la Texas school books deposital uswadiritembea kumi gu umbali yokupeita majengo sa ba ya ni seventy blows na kisha kupanda basi. Basi litembea kwa muda mchache kabla kukuama kwenye fuleni ya barabarani Bada basi liropanda kukuama kwenye fuleni Oswadi halishuka na kutembea kwa mgu mpaka kwenye kituo cha mafuta Hapo halichukua teksi ya mbayo Ilimbeba mpaka mtani kwa ke lakini hakushukia nje nyumba yake Teksi ilienda kumshusha majengo katha kupita nyumba yake Bada kushuka kwenye taxi yake tenbea kuri ni nyuma mpaka nyumbani kuake. Kwamujibu wamfanya kaza usafiri kwenye Django mbalo. Oswald yari kuwa mepanga. Ellen Roberts ana sema kuamba. Oswald yari wasiri nyumbani kuake majira saa sabaka milimchana. Na hakukaa sanandani kuaneli yondoka tena kama daki katatuwa unene bada kuwasiri. Ellen ana daikua. Halimuona Oswald ya Msimama ambelianyumba alikuwa na subiri gari mudamchaje bado akumwona miwasi ri hapo kabla. Ilipofika majira sasa bana dakika kuminda tano mchana. Polisi ulipofika tarifa juu ya kupigwa risasi kwa polisi mwenza oje ditipeed. Karika makutano ya bara bara ya Tenth Street na patoni ya vinyun. Sehemu hiyo ni takribani kilometa moja tu kutoka nyumbani kwa Oswald. Bado kuna utatana ubishani mkubwa, kwanini polisi wari mosishe uswadini na kupigorea sasa kuapolisi jai ditipid. Je, ni nini kitendelea? Uzisikose katika sehemu na yofuta.